בעזרת השם ספר ימי מוארנת, חלק ראשון, המשך אות מ"א באותו החורף תקע הנ"ל, אמר כמה תורות וגם סיפר כמה מעשיות גדולות ונוראות דהיינו מעשה הנ"ל של שני בנים שנחלפו ומעשה של הבעל תפילה ומעשה של השבעה בטלרס כולם סיפר באותו החורף הנ"ל עד הפסח לאחר פסח יצא מפה לאומן להסתלק שם, כמובן במקום אחר. ומעט מזה התבהר גם כאן. ודיבר עם מי מזה באומן, ואמר, בחורף העבר אמרתי הרבה תורה ומעשיות בברסלב. והיה מתגעגע על שאתה באומן אינו יכול לדבר ולגלות כל כך. וכל מה שעבר באותה השנה, שהיא שנה האחרונה של ימי חייו הקדושים, אי אפשר לספר אפילו מה שהיה מתנוצץ בדעתנו. והנה מן היום שהגיע אליו חולי, שקוראין הוסט, שהיה יותר משלוש שנים קודם הסתלקותו, אמר תכף שהוא מוכרח להסתלק על ידי זה. והתחיל תכף לדבר מהסתלקותו. ויש בעניין זה כמה וכמה שיחות וסיפורים, אך הרבה מהם לא זכיתי לשמוע בעצמי מפיו הקדוש. כי בתחילה בעת שהגיע אליו חולי הנ"ל, לא הייתי אצלו. כי הייתי אז במאלוב. והוזל הגיע אליו חולי הוסט, ענה על בדרך, בעת שחזר מהנסיעה מנרביץ וזז לב, ואמר תכף שמוכרח להסתלק. והודיעו לי למלוב, ובוודאי אמר לי מאוד מאוד, ונדמה לי שהעולם נתהפך ונחרב חס ושלום. ואחר כך בסמוך אחר ראש השנה טקסך, נסע ללמברג כנ"ל. ואז יצא השם בעולם שנסתלק בלמברג, ואחר כך נודע שזה שקר. רק מחמת שנחלש שם מאוד, על כן יצא השם שנפטר. וחזר לביתו בקיץ תכסך הנעל בפרשת בלק. וישב פה אחר כך כל אותו הקיץ. וכל שנת תכסת ושנת תקע עד אחר הפסח. ואחר הפסח יצא מפה לאומן. ויש בזה הרבה מאוד לספר. ומה שיזמין השם בדעתי, אספר מעט מהרבה. והנה בכל השלוש שנים האלה דיבר הרבה מהסתלקותו. וכשבא מלמברג דיבר עמנו כמה פעמים איך היה כבר מוכן להסתלק בלמברג. והיה מוכן ועומד לזה. כי לא היה לו שום פחד. והתפאר הרבה איך היה חזק בעניין זה שהיה מוכן להסתלק בלי שום אימה ופחד. אך לא היה ניחא ללשכב שם. אף על פי ששם מונחים גדולי עולם, צדיקים מפורסמים מאוד. אף על פי כן לא יניח לו לשכב שם מחמת שהוא רחוק מאנשי שלומנו ולא יבוא שום אחד על קברו ולא יהיה להם עסק ועובדה עם קברו כמבואר מזה למקום אחר. וסיפר עמנו כמה פעמים מעניין מקום קבועתו שיניכר מדבריו שהוא דורש וחוקר ומחפש בדעתו לבחור לו איזה מקום שישכב שם אך עדיין אינו מוצא לעצמו מקום קבועה כרצונו וסיפר עמנו מכמה מקומות ואמר שבלמברג היה טוב לפניו לשכב שם מחמת ששם קבורים צדיקים גדולים אך לא הוטב בעיניו מחמת הנעל ופה ברסלב גם כן אינו טוב בעיניו לשכב כאן וכיוצא ודברים האלה דיבר כמה פעמים עד שבא לאומן אז אמר שבכאן באומן טוב לפניו להסתלק כי מונחים שם קדושים הרבה כמבואה מזה במקום אחר וקודם שיצא לאומן בהיותו עוד פה בברסלב, דיבר כמה פעמים מאומן ואמר שרצונו לנסוע לשם ולהתאכסן בבית רבי נתן שנפטר בסמוך באותה השנה בתחילת קיץ טקסת ולא ידע שום אדם כוונתו. גם לא גילה דעתו שרוצה להישאר שם. אך הרבה לדבר כמה וכמה פעמים מאומן שהוא רוצה לנסוע לשם ולהתאכסן בבית הנ"ל. ואנשי שלומנו מטפליק היו רגילים לנסוע הרבה לאומן והיו פה באותו החורף תקע כמה פעמים ושאלו אותו כמה פעמים אם לאומן לקבוע דירה כנ"ל כי ידעו ששם יקבלו אותו בכבוד גדול והשיב לאו וכן היה כמה פעמים כי בכל עת שהיו פה אנשי טפליק שאלו אותו על זה מחמת ששמעו שרצונו חזק מאוד להיות שם אך אף על פי כן לא הסכים שייסו לקבוע לו דירה שם מבית. אחר כך סמוך לפסח סיפר המעשה הנורא של ישיבת בית לרסק הנ"ל, ונמשך הסיפור בערך שני שבועות, כי תחילת הסיפור היה בליל שבת קודש, קפה אדר שנת תק"ע הנ"ל, ואני לא הייתי אז אצלו. ואז סיפר התחלת המעשה מהמלך שהיה לו בן יחיד, שרצה למסור לה מלוכה בחייו וכו', ה. עד הגמר של היום הראשון שמספר מהמעשה של העיוור שהתפעל בזיכרון שלו וכו' אין שם. ולא יותר. אחר כך בשבוע שאחר שבת הנ"ל, בא רבי נפתלי לביתו לקהילת קודש נמירו, וסיפר לי כל העניין הגדול והנורא הזה. ועמדתי מרעיד ומשתומם, כי אף על פי שכבר זכיתי לשמוע מפיו הקדוש דברים אשר לא שמעתן אוזן מעולם, תורות ומעשיות נוראות אשר אין לבאר גדולתם, אך מעשה כזאת עדיין לא שמעתי. ואני כבר הייתי מוכן לנסוע אל אבזל לפה ברסלב ונסעתי מיד ובאתי לפה אור ליום רביעי סמוך לאורש חודש ניסן ולמחרתו אחר התפילה נכנסתי אל אבזל ודיברתי עמו הרבה כדרכו תמיד ואחר כך דיברתי עמו מעניין המעשה הנורא הנ"ל שסיפר בליל שבת קודש העבר כפי מה ששמעתי רבי נפתלי ותיקן לי כמה דברים בעניין הזיכרון מה שהתפאר כל אחד וסידר לי הדברים כסדר, ואמר לי שכן היה בכל יום ויום משבעת ימי המשתה, שבא בכל יום אחד מהשבעה בטלרס, ונתן להם מתנה לדרשה וכו'. ואמר שהוא נחשף מאוד לשמו הגמר, דהיינו מה שהיה בכל יום משבעת ימי המשתה. כי כן היה בכל יום שבה אחד מהשבעה בטלרס וכו' כנל. וגם גמר המעשה שהתחיל מהמלך וכו' הנ"ל. כי כן היה דרכו, שהיה מדבר שנחשף לשמוע ולידע עניין שהוא בעצמו היה צריך לגלות. והייתי מצפה שיספר לפניי גמרנל, כי ראיתי שרצונו לספר. אך בתוך כך בא המשרת שלו ואמר, הגיע העת שיוכל. וסידר שולחנו ונפטרנו ממנו ואכל, ואחר כך ישן קצת. אחר כך חזרתי ונכנסתי אצלו, וחזרתי ודיברתי עמו הרבה. ודיבר עמי הרבה מעניין החסרונות, שכל העולם חסר להם הרבה. כי סיפרתי לו הרבה דברים מברדיצ'וב, מעניין הנגידים הגדולים שיש שם, שמלאים דאגות ואיסורים וחסרונות. ואז עניתי ואמרתי לפניו הפסוק, גם את העולם נתן בלבם מבלי אשר ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. וגמרתי לפניו כל הפסוק כולו. ותכף כשגמר הפסוק ענה ואמר הלא זהו מעשה שלנו ושאל תכף היכן אנו עומדים במעשה ונבהלתי מאוד ועניתי בבהלה מהמעשה של יום השני ענה ואמר ביום השני וכולי וסיפר כל המעשה של יום השני שהוא המעשה של החירש וכולי וגמר המעשה של היום השני ולא סיפר אז יותר והיה אז עוד איזה אנשים, מאנשי שלומנו, שזכו לשמוע כל זה. ומי ששמע אלו המעשיות מפיו הקדוש, בוודאי היה את נפלאות השם בלי שיעור. וגם אתה, מי שרוצה להסתכל בהם בעין האמת, יכול להבין מהם גדולת הבורא יתברך, וגדולת הצדיקים, וגדולת התורה הקדושה. מ"ג אחר כך הייתי עומד ומצפה שיספר עוד. ולא סיפר עד ליל שבת קודש ג' ניסן. ואז היה שרוי בצער גדול, מחמת שנכדו, הילד בן בתו מרת עדל תחיה, היה מוטל על ערז דבר רחמנא ליצלן. והיה מסוכן מאוד. והיה לא זל צער גדול מזה, כי בתו הנעל היה לצער גידול בנים מרבה. וכבר נפטרו אצלה כמה בנות רחמנא ליצלן. וסיפר הוא זל על השולחן תורה נוראה מעניין הצער שלו. אך לא זכיתי לתופסה במוחי. ובתוך הסיפור ענה ואמר היכן אנו עומדים במעשה? אמרתי אצל המעשה של יום השלישי. ענה ואמר ביום השלישי חזר ובא זה שהיה כבד פה וכולי. וסיפר כל המעשה של יום השלישי. שמדבר מהרדיפות של הלב שיש לו שני רדיפות וכולי. וזה היה מעט מעניין השיחה של הצער שלו שסיפר מקודם. וגמר המעשה של יום השלישי ואחר שאמר שנעשו שמחים מאוד אמר בזה הלשון וכו' ביטוי לשמחה מופלגת ואחר כך תכף סיפר המעשה של יום הרביעי מעניין השני ציפורים וכו' וגמר המעשה של יום הרביעי ותכף הוא מיד הלך מהשולחן כי כבר ברך ברכת המזון קודם שהתחיל לספר קול הנ"ל אחר כך ביום ראשון סיפר המעשה של יום החמישי מעניין מורת מחזיק את המרובה וביום שלישי סיפר המעשה של יום השישי מעניין רפואת הבת מלכה ובכל פעם היה הסיפור על ידי שסיפרו לפניו מקודם איזה עניין השייך לזה כנ"ל. באחר שגמר המעשה של יום השישי סיפרו לפניו איזה סיפורים מהעולם ענה ואמר העולם מדברים מהמעשה של יום השביעי אך אף על פי כן לא סיפרה, ולא זכינו לשומרה עוד. אחר כך, אחר פסח, כשנסע אמו לאומן, אמר שלא נזכה לשומרה עד שיבוא משיח, כנדפס נדפס במקומו שם, אין שם. באחר יום שלישי הנ"ל ישבנו אצלו שבת קודש ושבת הגדול, ולא סיפר כלל. ובליל שבת הגדול נפטר הילד הנ"ל שהוא נכדו, בן בתו הנ"ל, ומה שעבר בעניין זרוע הקדושים אי אפשר לבאר. ותכף במוצאי שבת נסענו לביתנו. בקודם פסח היו אצלו עוד אנשי טפליק, וחזרו ושאלו אותו אם ייסעו לאומן לקבול הדירה הנ"ל שם, והשיב הן. מ"ד. בתוך כך היו בימי הפסח הזה כמה שרפות פה ברסלב. ותכף אחר הפסח ביום שישי, איסור חג פסח, נסענו לפה אני וחברי רבי נפתלי. וגם בימי חול המועד היינו פה עם רבי נפתלי, ושמענו ממנו תורה נפלאה. אחר כך באנו אליו ביום מסוך הגנה על שבת קודש. והיינו פה על שבת קודש, ותכף אחר שבת נסעתי לביתי. אחר כך ביום שלישי נתגלגל מאת השם שחזרתי ונסעתי לפה, ונתעכבתי עד שבת קודש שהוא ראש חודש יר. בליל שבת קודש ענה ואמר שאינו יודע כלל, כדרכו כמה פעמים, כי נתפס מזה קצת. ותוך כך נעשה רעש של השרפה שהייתה ברחוב הסמוך לביתו. <coughs> וענה ואמר בזו הלשון, שוין, שוין, כבר, כבר. כי כבר היה מוכן בדעתו שיהיה שרפה. ודיבר הרבה מזה קודם. ותכף נתבלבל לשולחן, ועוזל יצא בבהלה לחוץ. וכן אנחנו כולנו. ובאותו הלילה נשרף ביתו. אך תהילה לכל, אנחנו הצלנו כל מה שהיה בביתו, מחוץ ועד צרוך נעל. ישב כל הלילה על ההר שחוץ לעיר. שהוא כנגד בית הכנסת וכנגד ביתו ושם ישב והסתכל על העיר ועל ביתו והייתי אצלו שם בשעת השרפה וישב בשמחה אחר כך סמוך לאור היום באתי אליו זלשם עוד הפעם וכבר פסקה השרפה וכבר נשרף גם ביתו ואמר לי שנחזור לעיר והלכתי עמו מעבר לנהר ההולך שם כי לא חזר עוד לביתו כי כבר נשרף רק הלך מעבר הנהר כדי לבוא אל שיש שם. ואני הלכתי אחריו. ענב ואמר לי בדרך חילוכי אחריו, מי היה אומר שאנחנו נלך בליל שבת סמוך לאור היום בדרך הזה? ואחר כך באנו אל העיר ונכנס בבית רב בסוף העיר, בדרך שנוסעים שם לאומן. ושם ישב כל השבת עד יום ראשון. וכל החפצים שלו הכנסנו אחר כך לבית רבי זליג שהיה בקצה העיר מזה רחוק מאוד מבית רבי שנכנס והוא בעצמו כנ"ל אחר כך ביום ראשון יצא מבית רבי שמעון ונכנס לבית רבי זליג הנ"ל שהיה החפצים שלו מונחים שם מ. מ. -מ, -מ. ביום ראשון אחר חצות והוא קרא לביתו אחד מהבעלי חובות שהיה חייב לו ממון ודיבר עמו בתוך שהיה מדבר עמו בא איש אחד מאנשי שלומנו מטפליק והביא לו סימן מאומן ואמר לו שמבקשים אותו לאומן שישב שם באדירה הנ"ל ותכף שדיבר זאת האיש הנ"ל נתאדמו פניו הקדושים ז"ל מאוד ואז לא ידעתי מה זה אך אחר כך הבנתי למפרע כי זה מחמת שזה היה קריאה להסתלקותו כי שם באומן נסתלק ואני הייתי נחשף תמיד לנסוע עמו אך הבנתי ממנו שאם נישא, אין בדעתו לקח אותי עמו. רק הדבר היה נראה שייקח את רבי נפתלי נויר. אך מעת השם הייתה שבאותו יום ראשון הנ"ל, הוכרח רבי נפתלי לשוב לביתו איזה שעות, קודם שבא האיש הנ"ל מטפליק. על כן תכף כשראיתי שדעתו זה לנסוע לאומן, בעת שבא האיש הנ"ל מטפליק, אז התחלתי לעסוק בעניין הנסיעה כדי שייקח אותי. והוא ז"ל לא דיבר עם אמאומה מזה, אם ייקח אותי הוא או איש אחר. רק אני בעצמי הלכתי וקראתי בעל עגלה אחד, ועסקתי בכל צורכי הנסיעה. עד שזכיתי שלקח אותי לדרך הזה לאומן. וילמה לאלה אתנה לעלמה, אלא לנסוע עמו דרך הזה, דאי. כי רב טוב זכיתי לשמוע בדרך הזה, תורות ושיחות נוראות, המכהן אותי וקול בית ישראל לדורות. כאשר מובן מעט להשומעים את כל אשר שמעתי בדרך הזה. והנה אז, כשבא איש הנ"ל מטפליק בשליחות שייסע לאומן, אז עמדתי מרעיד וראיתי נפלאות ה' בנוראותיו העצומים עדין חקר, שבכל ימי החורף שהיה מדבר מאומן, ואנשי טפליק שאלו אותו אם יכינו לו שמה דירה, לא רצה שייסעו בשבילו, וזה סמוך הסכים שייסעו בשבילו. עד שפעלו שם אדירה נעל בשבילו. ובתוך כך נשרף ביתו, והיינו מטולטלים מאוד מאוד. והחפצים שלו היו מפוזרים ומטולטלים כדרך הנהוג אחר השרפה. ולא היה לו מקום מנוחה, כי רוב העיר נשרף, ובפרט כל הרחובות שסמוכים לבית המדרש ולבית הכנסת. ובתוך הפיזור והטלטול הזה בא האיש הנעל מטפליק. הוא ביקש אותו לאומן במועדו ובזמנו. בעת שכבר נגזר מן השמיים לשרוף ביתו קודם, ולא היה לו מקום קרעוי לשבת. והשם נדבח כבר הקדימה רפואה שבאותו העת בסמוך קודם השרפה, אז די קציבה שהכינו לדירה באומן. ובא השליח במרדו ובזמנו, ואת הכל עשה השם יפה ביתו. ואי אפשר לבאר כל אשר בלבי בזה בכתב, כי בעניין נסיעתו לאומן, ובעניין מה שזיכה אותי, ייסוע עמו לשם. בזה היו תלויים עולמות הרבה עד אין קץ וזכות ישראל לדורות. כי תיקן שם אלפי אלפים וריבי רבבות נשמות פגומות ומקולקלות שלא היה אפשר להם להתקן בשום אופן, כי אם על ידי הסתלקותו, כאשר נשמע מפיו הקדוש בפירוש וברמז. וגם כמה טובות לנצח נצמחו מזה לישראל לדורות. כי כבר גילה שמי שיבוא על קברו ויאמר אלו עשרה כפיתל תהילים המפורסמים עתה בוודאי יעזור לו לנצח, אפילו אם יהיה מי שיהיה, כידוע ומפורסם. והנשיאה לאומן הייתה התחלה והכנה לכל התיקונים האלה לנצח, כי מקום קבועתו כבר הובחרה שם באומן, ושם היה צריך לעסוק בכל התיקונים הנ"ל. ויותר ויותר מזה מה שנעלם מאיתנו כאשר הבנו מפיו הקדוש. על כן בכל תנועה ותנועה ובכל סיבה וסיבה, שסיבב השם יתברך בעניין נשיאה זאת, מגדלו גדלו בהם מעשי השם, מאוד עמקו מחשבותיו, כי הכל היה נוגע למקום שנוגע לעד ולנצח. מ"ז והנה ביום ראשון הנ"ל התחלתי <חש> <חש> לעסוק בצורכי הנסיעה, ולא היו בעלי עגלות מצויים אז, וזה היה מניעה לנסיעה. גם בתו מרת אדל תחיה, שהייתה פה מהנה מאוד. ולא הייתה מרוצה כלל שיישא לאומן. והוא ז"ל לא רצה להתעקש על שום דבר, אך ראיתי והבנתי שבאמת רצונו חזק שיישא לאומן. והלכתי ושכרתי עגלה בסך מרובה יותר מהראוי, ונסעתי עמו מפה לאומן. ויצאנו מפה ביום שלישי בבוקר שהיה ד' יער ת' ק'. והוא כבר התפלל שחית ושתה קאווה. ואני לא התפללתי עדיין, והוכרחתי להתפלל על העגלה. וישבנו עמו אני והאיש שבא מטפליק ומשרתו. ותכף שיצא מפה התחיל לדבר עמי ואמר שטוב ונכון שנסע מפה. כי אם לא היה נשרף ביתו וכולי, כמבואר שיחה זאת במקום אחר. אחר כך פגענו סמוך ללדזין את רב מרדכי מטפליק, שהוא היה בעצמו באומן על אודות אדירה לקבוע לו כנ"ל. וסיפר לו רב מרדכי הנעל, איך הם משתוקקים שם, שיבוא לשם. ענה ואמר, הלא הכל שלנו, כי חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא עולם. הלא נושאים כאן וכולי, כמבואר שיחה זאת ברמז במקום אחר. והפליג מאוד מאוד בדברי צרכות אלו שאמר אז. ואמר, תכף שיצא מברסלב בא על דעתו דברי צרכות אלו. ותכף שנתגלה לו זאת, נתבהל מאוד מאוד. מגדולות נפלאות הנהגת הבורא יתברך שמו. אך לא רצה לדבר מזה כלל לגלות זאת עד שבא כנגדו האיש הנ"ל. ועל ידו הדבר להוציא מכוח אל הפועל לדבר דיבורים אלו. ואמר כך השם יתברך מנהיג העולם וכו'. מ"ח בדרך הנסיעה הזאת לאומן, כשיצא מלדזין והעולם ליוו אותו, ענה ואמר אף על פי כן אין דור יתום. כי <קיטן> תנא אחד אמר עתידה תורה שתשכח מישראל ואמר רבי שמעון בר יוחאי שלא תשכח שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו ואז גילה הסוד הנורא מרומז בפסוק זה דייקה שעל ידי רבי שמעון לא תשכח התורה וכו' כי נדפס כבר אחר כך אמר עכשיו יש וכו' ועוד כמה דברים נוראים זכיתי לשמוע בדרך הזה סמוך לערב באנו לקהילת קודש טפליק, ושם באו לקראתו רוב בני העיר, ובפרט אנשי שלומנו. וביקשו אותו הרבה שילין שם, ולא רצה. ואף על פי שהתחיל הגשם לרד מדי עוברו בטפליק סמוך לערב, אף על פי כן לא רצה לסור שם. ונסע לאלן, ועמד ללון בכפר הסמוך לשם. ולשם יצאו הרבה מבני העיר טפליק. ושם נתמנה רב מרדכי לאב בית דין בטפליק וכולי. ביום רביעי בבוקר אחר התפילה נסענו לאומן, ורב שמעון מטפליק נסע עמנו, כי האיש שבא לקראתו לברסלב נשאר בטפליק, ורב שמעון במקומו מטפליק לאומן. בעת שנסע מכפר הנעל של לאומן, דיבר עם ירבה מהתורה של הסתלקות הצדיק שנאמרה בשבת בראשית, העבר על פסוק בראשית לעיני כל ישראל כנ"ל. ואמר אז החיבור, שרחל מבכה בניה וכו'. לעניין העלמה שנתעלם הצדיק שהוא הפאר והיופי והחן של כל העולם כנתפס בסוף התורה נא להן שם. ועוד דיבר אימי מגדולת הרב הגאון החסיד מברדיצ'וב זכר צדיק לברכה שנסתלק בסמוך כנ"ל. ואחר כך סמוך לכניסתו לאומן סיפר מעשה מהבעל שם טובזל שבא לאיזה עיר שהיו שם נשמות משלוש מאות שנה שהיו צריכים תיקון כמבואר מעשה זאת במקום אחר בכל עת הנסיעה הזאת שנסע ביום רביעי בכניסתו לאומן, היה יושב כמו טרוד ומאוים. וכל זה הבינו אחר כך למפריע. כי אחר כך סמוך להסתלקותו בכל המועד סוכות, הזכיר אותו המעשה שסיפר בכניסתו לאומן כאשר יבואר לקמן. ואז הבנתי למפריע שבכל עת כניסתו לאומן, היה כמו טרוד בעניין הסתלקותו ותיקוני הנשמות הרבה מאוד שהיה צריך לתקן שם. ויתר מזה אין איתנו יודע עד כי גבעו שמיים מארץ, כן גבו מחשבותיו ממחשבותינו וכו'. נ' ביום רביעי הנ"ל שהוא אי אייר בא לאומן, ונתאכסן בבית רב נחמן שנפטר בשנה שעבר סמוך לשבועות. וכל מה שעבר באומן אי אפשר לספר, ומעט מבואר אצלנו בסיפורי השיחות שלו. ועמד שם בבית הנ"ל עד אחר שבועות. בשבועות נתקבצו אליו כל אנשי שלומנו כדרכנו תמיד, אך לא רצה לומר תורה. ואני הפצרתי אותו קצת בשבת, שהוא יום שני דשבועות, שיאמר תורה. אך השיב שבוודאי לא יאמר תורה בשום אופן. במוצאי שבת אמר דברי צחות, אין אתם חוטאים כל כך, כמבואר בסיפורי השיחות. ביום ראשון איסור חג דשבועות נכנס לבית רבי יוסף שמואל ששכר לו הדירה אצלו. ואני שכרתי הדירה אצלו ועד אותו היום הייתי אצלו באומן. ובאותו היום איסור חגנה נסעתי לביתי. ולא נתעכבתי הרבה וחזרתי ובאתי לאומן. כי רבי נפטלי שלח אל בפקודתו שאבוא לשם. ובאתי בסמוך לשם ונתעכבתי עד אחר שבת נחמו. וקודם שבת נחמו יצא מבית רבי יוסף שמואל הנעל ונכנס לבית אחר, היינו לבית אלוקצ'ר, ששם נסתלק בשלום. ובכל זה יש הרבה מעשיות לספר, אך בכתב אי אפשר לצייר כל מה שמתנוצץ בדעתי נפלאות השם בכל עניין בעניין. ובתחילה בעת שישב עדיין בבית רבי נחמן נתן, בא איש מבית אלוקצ'ר שישב שם בסוף, וביקש אותו הרבה שיכנוס לדור שם. ולא יסתייע המילתא לכנוס תכף לשם. ואז אמר שגם זה יהיה מעשה, שיספרו אחר כך איך שישב בבית הנעל, ובא פתאום איש אחד שלא הכיר אותו כלל וכולי, וביקש אותו שיכנוס לביתו וכולי. נא בשבת נחמו נתקבצו אצלו כמה אורחים על שבת הנעל, ונכנס מחדרו אל הבית שאכלו שם, וקידש על היין בחלישות כוח. כי כבר היה חלוש מאוד, כי היה סמוך להסתלקותו. וישב על השולחן, לאחר שקידש קודם שנטל ידיו לסעודה. והתחיל לדבר עם העולם. ענה ואמר, על מה באו העולם לכאן? הלו אתה איני יודע כלל. כשאני אומר תורה, בוודאי כדאי לבוא. אבל אתה באמת איני יודע כלל. כי אני עכשיו איש פשוט לגמרי שקוראים פרסטיק. ואין יודע כלל, ועל מה ולמה באו העולם. והעריך קצת בשיחה זאת, שהוא עתה פרסטי גמור ואין לו יודע כלל באמת. ואמר שהוא מחיה את עצמו עתה רק בדרך שהלך לארץ ישראל. והעריך בשיחה זו קצת גם כן. עד שמתוך השיחה הקדושה הזאת שסיפר שאין לו יודע כלל, ושהוא פרסטי גמור, ושהוא מחיה את עצמו רק בנסיעה שנסע לארץ ישראל, מתוך דברים אלו נכנס בדברים עד שגילה לנו תורה נפלאה איך די כעל ידי הדרך של נשיאת ארץ ישראל מחיה את עצמו הצדיק בעת פשיטותו וכולי כנתפס כבר. אך אי אפשר לבאר בכתב כל העניין איך נתגלה ונמשכה התורה הזאת יש מאין באמת. כי מתחילה לא היה יודע כלל באמת. כי בכל עת שאמר שאינו יודע לא היה יודע כלל באמת. כאשר פעם אחת נשבע על זה בשבת קודש, ואמר בזה הלשון, אני נשבע בשבת. כלומר, נשבע בקדושת השבת העניין זה שאמר שאינו יודע כלל. ובאמת אמר על עצמו שהאינו יודע שלא הוא חידוש נפלא. ועתה סיפר הרבה איך שאינו יודע אתה כלל. ובתוך זה נכנס לשיחה נפלאה, עד שעל ידי זה בעצמו גילה תורה נפלאה על זה בעצמו. שמחיה את עצמו בעת פשיטותו, בהדרך שנשא לארץ ישראל. ואחר כך בא לשמחה גדולה, וציווה לנגן הרבה. וזימרנו לפניו הזמר בשבחין, והכל קודם נטילת ידיים לסעודה, מה שבכל עת שהיה מזמר הזמר הנ"ל, היה תמיד אחר נטילת ידיים, אחר ברכת המוציא. כי בין קידוש לנטילת ידיים לא שמענו מעולם שום שיחה או תורה ממנו. ועכשיו סך כל השיחה בתורה הנ"ל. וגם ציווה לנגן הזמר בשבחי נקול קודם נטילת ידיים. אחר כך נטל ידיו וישב על השולחן בשמחה גדולה. וציווה לנגן הרבה, ואמר דברים נפלאים על השולחן. ואמר מה יש לנו להתבייש? בשבילנו נברא העולם. ואמר אז הדברי עץ החוט. מי שאינו יכול פה עין חיי מוהרן, סימן רטז. וגם בתורה הנ"ל נכלל מה שנכנס לבית הלוקצ'ר, סמוך. ששם אמר התורה הזאת, והזכיר בו מניין ארץ ישראל, שאם יאמרו עובדי כוכבים, ליסטים אתם, שכבשתם וכולי. וגם עכשיו נמצא שישראל באים לפעמים במקומות שהיו רחוקים מאוד מאוד מקדושת ישראל. כי זה הבעל הבית של, הבא, של, של הבית שעמד בו אז, הירשם המפורסם. וישב אז בפטרבורג, אך בני ביתו הכניסו אותו לשם. ובכל זה היו נפלאות מים דעים שאי אפשר לבאר בכתב כלל כל מה שעבר בכל זה. אך רשמתי קצת ראשי פרקים לזיכרון, למען לא יישכח ממנו ומיוצאי חלצי ומאנשי שלומנו, ששמעו מפי מעט מסיפורים אלו. למען יזכירו עצמם על ידי זה את כל אשר שמעו מפי בעניינים אלו. אך מי שלא שמע מפי כל זה, יהיה כל זה אצלו כדברי הספר החתום. אחר שבת נחמו נסעתי לביתי ביום שלישי לסליחות, ובאתי לאומן על ראש השנה, וישבתי שם עד שנסתלק בשלום, וזכיתי לעמוד בשעת הסתלקותו הקדוש והנוראה, וכבר מבואה מעט מעניין הסתלקותו במקום אחר. נ"ב בראש השנה האחרון שהיה באומן, שחל ביום שבת קודש אז, נחלש מאוד באותו יום. ביום שבת קודש, ראשון דראש השנה. והתחיל לצאת דרך פיו דם הרבה מאוד על ידי האוסט. והוא היה מתיירא תמיד כשיצא ממנו דם על ידי האוסט. בפרט עתה שיצאו חלש מאוד. ודרכו הייתה תמיד ביום ראשון דראש השנה לעת ערב. בין השמשות של יום שני. וכבר נתאספו כל העולם לבית הגדול שהיה מוכן שיאמר בו תורה. והיה שם דוחא גדול מאוד מריבוי העם. וכולם היו עומדים ומצפים שיכנוס לומר תורה. והיו עיניהם כלות עד הערב. ועדיין לא נכנס מעוצם חלישותו שהיה כבד עד שכמעט שנגבה. בתוך שהיינו עומדים שם ומצפים אף על פי אולי יבוא. וגם אני הייתי בתוך הקיבוץ ים, שהלך לקרוא אותי לבוא אצלו. ונכנסתי אליו, והתחיל לקבול לפניי מה לעשות. והוא זה עליי יושב, וסף של נחושת עם דם הרבה עמד אל ערכו. והוא ישב אצלו על מיטתו, וכמעט שהיה הסף מלא דם, והתחיל לדבר עם אמה לעשות בעניין אמירת התורה. ובתחילה ישבתי לו מה לעשות, מאחר שאי אפשר. אחוז הלשיף שיש רחמנות על העולם שבאו בייסורים וטרחות כאלה וגם כל ימי הקיץ שעבר היה מצפה על ראש השנה הזה שיאמר תורה בראש השנה באומן והבנתי שכוספו מאוד שאף על פי כן יאמר תורה והתחלתי לדבר עמו ואמרתי לו הלוא כשבאתם מלמברג הייתם גם כן חלוש מאוד מאוד ולא היה שום דרך הטבע שתאמרו תורה ואף על פי כן, היה השם מטבח בעזרכם ואמרתם תורה הרבה. כדברים האלה דיברתי מאוד, עד שישיב לי, אם כן, אמסור נפשי. כי הוא אומר, כפי דבריך אני מוכן, אני מוכן למסור", לומר תורה, ואני מוסר נפשי על זה. כי באמת הייתה מסירת נפש עצום אז שיאמר תורה בחלישות כזה, שהיה כמעט שיגבה בכל עת. אך ציווה עלי להעמיד הכיסא שיאמר עליו תורה, להעמידה סמוך לפתח, כדי שאם יבוא לידי סכנה ידע אמירת התורה ויהיה נחלש מאוד, שנוכל להוציאו מהרע משם. כי העולם היה הרבה מאוד מאוד, והיה שם דוחק גדול בלי שיעור. ואמרתי לו שקשה לשנות להעמיד הכיסא במקום אחר מהמקום שהוא עמדה שם מקודם, מחמת גודל הדוחק מהעולם שהם עומדים צפופים ודחוקים מאוד. השיב אם לא תעמיד הכיסא סמוך לפתח, בוודאי לא אכנוס לומר תורה. ותכף נכנסתי לשם ועשיתי שם רעש גדול, והכרחתי את העולם להתפזר, עד שנסענו את הכיסא מקום שהייתה עומדת שם תחילה, אל המקום אשר ציווה עליי, דהיינו סמוך לפתח. ואחר כך הודיעו לו, ונכנס הוא ז"ל וישב על הכיסא. ואנחנו עמדנו אצלו, והבית היה מלא אנשים רבה מאוד. והיה שם דוחק גדול שהיה קשה מאוד לסבול, כמעט שעמד אחד על חברו. והיה שם רעש גדול מגודל הדוחק שהיה מן הנמנע לסבול. וקצתם לא יכלו לסבול, והוכרחו לצאת, שלא יישארו חלשות. ורובם ככולם סבלו הדוחק הגדול בלי שיעור. והוא זל בעוצם חלישותו ישב על הכיסא בן ריבוי עם כזה. וישב קצת כדרכו. ואחר כך פתח פיו הקדוש והתחיל לומר תורה. אבל אמר בקול נמוך ממה שהיה רגיל לומר תמיד. ולא היה שום דרך הטבע שיגמור תורה ארוכה כזאת בחלישות כזה. אך בעל הרחמים, אשר מחשבות ליבו לדור ודור, חמל עלינו ועל כלל ישראל לדורות. ועמד בעזרו עד שגמר התורה בנס נפלא. אך סיום התורה, איך היא מרומזת בפסוק תקעו שהתחיל בו? לא סיים אז עד אחר יום הכיפורים שאז סיים הפסוק על פי התורה הזאת לפניי והתורה שאמר אז היא התורה תקעו תוכחה וליקוט את עניינה בסימן חטא אין שם ואחר כך ציווה לנגן ניגון כדרכו תמיד ואחר כך הלך משם לחדרו וכל הלילה אחר כך וליל שני דראש השנה היה חלוש ומסוכן מאוד והלכו לקרות את הדוקטור ולה יסתה ימילתא שיבוא ואמר שהוא טובה גדולה שלא בא דוקטור ואמר שכל מי שרוצה לחוס על חייו לא יניח שיבוא דוקטור אליו ואף על פי שיכול להיות שהוא בעצמו יצווה לקרוא דוקטור אף על פי כן לא יניחו שיבוא דוקטור אליו ואני לא הייתי אז אצלו כשאמר דיבורים אלו ואף על פי כן לא הייתי מסכים אחר כך בשום אופן שיקראו דוקטור אליו. אך נמנו ורבו עליי וקראו דוקטור על כורחי בערב סוכות. בקרוב הדבר שהדוקטור כרב הסתלקותו.